Грім Оплесків. Театральний сезон 40-41 років завершувався. Лишилось відіграти останні вистави, а там – відпустка і гастролі. Одначе я не тішився довгожданим відпочинком і грою в нових незнаних містах. Наді мною саме тоді згущалися хмари. То на нараді ідеологічних працівників проїхались по театру за недостатньо чітко виражену більшовицьку лінію. То в комуністичному голосі якийсь каленик Щученко закликав до пильності, бо бачте, на міських підмостках ще й досі відчувається вплив курбасівських недобитків. То став помічати, що якось Цураються мене друзі й колишні однодумці, з якими робили перші кроки на початку 20-х і з якими пережили й 30-ті. Шкуру я відчував. Насувається біда. Це вже тепер. Багатьом здається, нібито репресії розпочалися в 37-му, а в 38-му закінчились. Дев'ятий вал, звичайно, відійшов. Однак людей забирали і в 41-му. А оті статейки і раптові пропісочування на парт-активі нічого доброго не віщували. А віщували тільки лихе. Тож я знову, як в 37-му, склав клунка з усім найнеобхіднішим і поставив коло дверей. На той випадок, якщо зупиниться серед ночі машина під вікнами, і у двері постукають. Завершували сезон будьонівцями. Здавалося б ортодоксальніше й не придумати, але Щученко і на них зуби погострив. За експресіоністичну естетику. І за те, що селяни там хрестяться, хоча в тексті п'єси такої ремарки нема. Я проте вирішив нічого не змінювати, бо знав, що то дарма не поможе. І готувався до найгіршого. Я був і режисером будьонівців, і грав комісара Кравченка. Вже коли розкрилися лаштунки, вражено поглянув на публіку. Це знову аншлаг, але який? Усі глядачі були одягнені в офіцерські форми. Хто у військові, а хто, таких більшість, в однострої НКВД. І сидять в строгих, застиглих позах. Ну, гаразд, подумав я. Видно якийсь культпохід для товаришів-офіцерів. Проте мій неспокій наростав. Протягом першої дії час від часу я поглядав у наш невеличкий зал, але публіка сиділа все так само, в одній мірі, немов мов манекени. Ніяк не реагувала навіть в тих місцях, де, звичайно, буває пожвавлення, сніг навіть коли комсомолка Маруся б'є червоним прапорцем по лисніючій пиці залицяльника Гриця сільського глитая, сцена, що завжди породжувала регіт, і навіть тоді всі, буквально всі глядачі сиділи незворушно мовби воскові фігури, лише пильно дивлячись на сцену. Антракт. Усі на якусь невидиму і нечутну команду встали, організовано вийшли у фоє. По третьому ж дзвінку знову сиділи в литті в крісла. І так друга дія, і так другий антракт. Ані гомону, ані скрипу крісел, ані навіть покашлювання. Здається, граємо в порожнечу. І тільки очі й легенький рух гімнастерок при диханні видавав живих людей у сьогоднішній публіці. Це сильно напружувало всіх, і я навіть збився в одному місці, чого зі мною взагалі то й не буває. А раптом усвідомив, це ті, що прийдуть по мене. Сьогодні. Котрі з них однаково. Це ті, що прийдуть по мене сьогодні вночі. Зупиниться чорний воронок коло під'їзду, і сусіди обімруть. І всі прислухатимуться до своїх дверей, і до тихого шуму в коридорі, і в чорних вікнах визиратимуть з зафіранок і, побачивши «повели мене», переведуть дух в пересохлих горлянках. А тож, це вони. Холодні, безмовні коліщата велетенської машини, що наводить жах на всю країну. Так ми відіграли й третю дію. Фінал. Звичайно, по тому мають бути поклони. Ми вийшли на поклони. Звичайно, мають бути оплески, а часто й овації. Проте зал мовчав. Зал мовчав цвинтарною тишею. Всі офіцери в зеленій і чорній уніформах незворушно сиділи й дивились. Мабуть, чекали того невидимого і нечутного сигналу, щоби встати й організовано вийти. І раптом з лівого боку, з-за куліси, на сцену покоракував невідомий чоловічок у ясно-сірому френчі Галіфе. Ті Френчі Галіфе якось не дуже пасували до його сивої, акуратної борідки. Невідомець ніс у руках величезну корзину червоних квітів, і ручка корзини була обвита якимось пурпуром, і пурпурова тканина звисала із написом золотими буквами. «Дорогой товарищ, найлучший знаток театра вам рука плещет!» Натхненно вигукнув він і гучно зааплодував, дивлячись то на мене, то в зал. Манекени в залі раптом заворушились, позираючись один на одного, і, зірвавшись із місць ураз, вибухнули довгими бурхливими оплесками, аж заклали вух. І миттю припинивши овацію, строго дисципліновано вийшли із залу. Я не помітив, де подівся незнайомець, і хто куди відніс корзину, і що там за написи на ній. Я тільки зрозумів, що якісь невідомі, потужні сили втрутились, і сьогодні по мене оті не прийдуть. До краю збентежений я просидів удома решту вечора, ніч, усю наступну добу. А на ранок моє зацепеніння обірвав телефонний дзвінок. Я його відразу впізнав, ще тільки прикладаючи до вуха трубку. Це був голос того незнайомця з корзиною. «Горить ваш театр». Спокійно і чітко. Тільки це. І гудки. Я вибіг на двір, навіть не замкнувши дверей, і біг ранковими вулицями, що все більше і більше заповнювалося такими ж, як і я, сполоханими людьми. Земля гула і небо гуло, але я не усвідомлював, що то. Хто він, незнайомець, який урятував мене і подзвонив щойно? Лише це охоплювало всього мене, все єство, всього без останку. Ова, будівля театру стояла не ушкоджена. Однак місто осяяла тривожна заграва ген із передмість. Почалася війна.